«Я не хвилююся», – задоволена відповіла Галина. У той же день вона доповіла Матузову, чи, може, комусь іншому, зовсім невідомому для неї, про своє відкриття, і одразу ж одержала наказ будь-що дізнатися точно, що криється за словом «цитадель». Саме тому, двічі відмовивши, на третій раз погодилася вона піти з генералом повечеряти в ресторан офіцерського готелю «Люкс». Тут генерал почувався господарем, пригощав, залицявся. І знову в розмові майнуло слово «цитадель». Тільки на цей раз Галина запам'ятала весь контекст. Речення було приблизно таке. «Після цитаделі ми з вами поїдемо до Італії. Мені ваша країна, де буває 50 градусів морозу, осточортіла». Матінеллі говорив без угаву. Виявляв найчесніші наміри, найбільше сподівання покладаючи на допомогу Господа Бога і найсвятішого папи. «Я не католичка», – сміялася у відповідь Галина, – «на мене влада папи не розповсюджується». «Але ж ви християнка?» «Ні, я атеїстка. Мене не христили. Я народилася одразу після революції». «Значить, ви можете не боятися грішити», – зрадів генерал. «І я певен, що вірне кохання завжди прокладе собі шлях і не залишиться без відповіді». Генерал насмілився покласти свою долоню на руку Галини і потиснути її заспокійливо і багатозначно. Після того події стали розгортатися так навально, що Галина навіть сама не завжди могла визначити їх плин, аж доки настав вечір, коли поклала більше не зволікати. Рішення вимагало сміливості, рішучості, а головне подолання найважчого психологічного бар'єру. Була одна мить, коли вона раптом не в силі стриматися і, подумки лаючи себе за слабкодухість, розплакалася перед украй здивованим матінеллі. Він перелякався, не розуміючи причини цього гіркого плачу, намагаючись пригадати, чи не образив Галину, нічого не згадав і від того збентежився ще більше. Та Галина швидко опанувала себе. «Не хвилюйтеся», сказала вона, «це просто нерви». Так погодився генерал. «Сталінград нас усіх вивів з рівноваги», «Але чому ви плачете, я не розумію!» «Я плачу від щастя», – відповіла Галина. І навіть злякалася, чи не надто глузливо прозвучали ці слова. Але генерал сприйняв їх за щирість. Віталії часто плачуть від щастя. А на його думку, у Галини були всі підстави бути щасливою, адже її кохають вірно і віддано. Що ще треба жінці для щастя?» І не турбуйтеся, ніжно гладив її плече генерал, ваше майбутнє забезпечене. Скоро гримне цитадель, і після перемоги ми з вами, під захоплені вигуки неаполітанців, повернемося додому і оселимося в моєму будинку на Віа Бенедиктино, який вже давно чекає на справжню господиню. Цитадель. зітхнула Галина, вигадали іграшку? «Краще зовсім забудьте це слово», – занепокоївся генерал, і відчуваючи, що треба якось пояснити свою стурбованість, додав, «Цитадель розгромить ворога, вийде на Москву і принесе перемогу». Яснішого визначення слова «цитадель» Галина вже не потребувала. Але мало знати про операцію. Треба вивчити план, розміри технічні задуми німців та їх союзників. Генерал Матінеллі, напевне, матиме повне уявлення про роль італійських дивізій у цій операції. Дані, очевидно, настільки важливі, що заради них варто наважитися на одчайдушний крок. Про те, що вдома на Харківській, 11, її зв'язок з Матінеллі викличе різкий осуд, вона здогадувалася. Але щоб друзі поставилися до неї так вороже, повірити в це не могла. І ось перед нею повні глибокого страждання очі Івана Журби, лейтенанта, який любить її по-справжньому, і округле з виразом призорства обличчя тітки Раїси, яка дивиться на неї, як на погань. Ну що ж, і це доведеться стерпіти. Слухай, Галю, адже все це неправда, раптом сказав лейтенант. Такого просто не може бути. Ти ж радянська розвідниця. Вдумайся в це слово, радянська. Ти думаєш, я про нього забула? Мені поріг того готелю переступати було огидніше і страшніше, ніж на шибиницю піти. А все-таки пішла шпигнула Раїса. «Пішла. І ще, мабуть, не раз піду», сухо відповіла Галина. Щось ніби змінилося в очах Івана. «Галю», – сказав він, «давай поїдемо з цього богом і людьми проклятого Старогорська».